Un dia més que ens arriba el disc, aquest espai de la nostra sintonia en el qual intentem doncs, acostar-vos les opinions dels de artistes sobre les seves pròpies cançons i avui és el que us portem a terme amb l'àlbum anomenat L'altra cara de la venera, el que estem repassant darrerament en totes les seves cançons i els comentaris que cada, sobre cada una de les peces ens fa la protagonista, la seva autora, la cantanga Garrotxina Clara Bonfill, que avui ens parla del tema que escoltarem, la barca xica. Un altre important que vaig plantejar en, en el compositor Marc Masa en aquest disc l'altra cara de la Vanera era deconstruir la barca xica, eh? deconstruir-la és una és una cançó que sempre m'ha agradat moltíssim però tenia ganes de cantar-la molt molt dolçament com una cançó de bressol molt delicada en la qual els instruments van apareixent i desapareixent i al final apareixen tots no? tot el quartet de corda, el piano, el contrabaix i acaba a dalt de tot amb la barca xica plena de peix és una cançó que m'encanta a la meva filla petitona, la Clara també li agrada molt i potser ho sorprendrà perquè és molt senzilla però ha quedat tal com me l'havia imaginat i això és fantàstic amb l'esclop d'un pescador M'he fet una barca xica, d'unlla pis al Palmajor i la vela més bonica. D'un retall de mocador patí amb l'esclopp d'un pescador. M'he fet una barca xica d'un pis al palmajor i la vela més bonica d'un retall de mocador. Els rems els he fet tallar dels buixets d'una puntaire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 no es al gairo La xarxa la fa un fullet Amb tela de mosquitera Que jo conec un indret Per quan surti de pesquera On només hi ha xanquet la xarxa la fa un follet amb tela de mosquitera que jo conec un indre per quan surti de pesquera on només hi ha xanquet la meva és així com una engruna i quan solgui el blau marí tindrà la llum de la lluna il·lumina-li el camí i el dia que arribi a por carregat de prou a popa Vela la inflada i remen fot tot el poble farà tropa pregonant la meva sort. Tothom dirà déu nhi Tanta pesca no s'explica Tres onces del peix millor Amb una barca tan xica on the club d'un pescador L'altra cara de la l'Havanera, el disc de la cantant Garrotxina Clara Bonfill, ens ha acompanyat amb aquesta versió especial que ella mateixa s'ha encarregat d'explicar-nos. Ha estat la presència de la barca Xica des d'aquest magnífic àlbum que ho recomanem molt especialment al disc L'altra cara de la l'Havanera.